Róma, 1899. Tavassa Luigi, eljössz velem, színor Renzihez. Elhozunk egy betűkészletet. A fiú azonnal felpattant íróasztalától, és odament Mariához. Már hónapok óta egy szakiskolába járt, de nem sikerült igazán gyökeret vernie. A tanárok szerint önfejű volt, lusta és hanyag, amit Maria nem tudott mire vélni. Rendszeresen átnézte vele a feladatokat, amelyeket Luigi kivétel nélkül megoldott. Mariának inkább az volt az érzése, hogy Luigi nincs kellőképpen leterhelve. A tanárok sajnos ezt nem így látták, Mélyt a fiú belépett az iskola épületébe, mintha minden tudás elfolyt volna belőle, mint egy lyukas hordóból. Az iskola igazgatója át akarta helyezni luigi egy alacsonyabb osztályba, ami Maria szemében teljességgel értelmetlen lépésnek tűnt, amivel a kívánt hatásnak éppen az ellenkezőjét érték volna el, hiszen egy ilyen intézkedés csak még inkább kedvét szegte volna a fiúnak. Luigi éveken át rettegésben élt, és ez az élmény nyilvánvalóan még mindig bénítóan hatott a gondolkodására. Ha félt valakitől, képtelen volt tanulni. Az iskola tanárai viszont, a tanítás velejárójának tartották a gyermekek megfélemlítését. Összetévesztették a tiszteletet a félelemmel, és abban a tévhidben éltek, hogy a gyermek csak akkor figyel, ha csendben van. Persze figyelni a csendben nyugodtan ücsörgő gyerekek jó részesen figyelt, nem törte a fejét, és csak abban reménykedett, hogy megússza, nem szólítják ki a táblához. Luigi viszont eszes és kreatív, nagyon egyéni módon oldotta meg a feladatokat. Éppen két nappal azelőtt történt, hogy egy matematika példát egészen új megközelítésben számolt ki, de a tanár egy pontot sem adott rá. Pontosan megmondtam a gyereknek, hogy hogyan kell megoldania, és hogy ahhoz tartsa magát. Mi műszaki szakembereket nevelünk, akiknek előírt szabályokat kell követniük, nem pedig szabad gondolkodókat, anarchistákat és művészeket. De hát ezek nem állnak feltétlenül ellentmondásban egymással. Leonardo da Vinci például tudós volt, festő és szobrász. Mondta volna Maria, ha ő ment volna Luigiért az iskolába, és nem Serafina. Neki viszont a tanár bíráló szavai után nem volt jobb ötlete, mint hogy nagy hegyi beszédet tartson a fiúnak. Azóta Luigi hallani sem akar többé az iskoláról. Az iskola puszta említésétől is elsápad. Maria elhatározta, hogy a jövő héten felkeresi az igazgatót. Mégsem járja, hogy egy ilyen okos fiúcskának elvegyék a kedvét a tanulástól. Kérlek, Luigi, hozd egy nagy kosarat, mondta Maria. Valamiben el kell hoznunk az anyagokat. Luigi felmászott a létrára, leemelt egy kosarat a polcról, aztán kabátot vett és elkészült, mielőtt Maria visszatért volna a retiküljével. Nem sokkal később a város központ felé gyalogoltak. Voltál már asztalos műhelyben? kérdezte Maria. Megfigyelte, hogy Luigi mindig különös érdeklődéssel veszi kézbe a fából készült tárgyakat olykor gondolataiba mélyedve újabb egyével végig simít egy-egy építőkocka vagy henger felületén, sőt, az orrához is tartja és megszagolja az illető tárgyat. Aztán behonja a szemét, mintha emlékek rohannák meg. Amikor Maria megkérdezte erről, a fiú tanácstalanul megvonta a vállát, és csak annyit mondott. Fogalmam sincs, szeretem a fa illatát. Nem sokára megérkeztek a viaszák rára, a kis üzlethez. Signor Renzi, mint mindig, most is görnyetten állt pultja mögött, és egy kis dobozt csavarozott össze. Egy zene doboz volt, amely különböző hangokat adott ki magából, amikor az asztalos letette. Szignorína Montessori, micsoda öröm, mondta. Pillantása luigi Luigira esett. Á, vendéget is hozott. – Micsoda megtiszteltetés! – Maria maga elé tolta a fiút. – Hadd mutassam be ő az egyik legokosabb és legszorgalmasabb tanítványom. Luigi szégyenlősen nézte a orrát. Isten hozott – köszöntötte szinyor Renzi. – Láttál már zenélő dobozt? – mutatott a dobozkára, de láthatóan nem várt választ. Luigi kíváncsian közelebb répett. Alaposan szemügyre vette a dobozt, aztán óvatosan közelebb húzta magához, és fölnyitotta a tetejét. Megszólalt két hang. Ekkor Luigi hátra nyomott egy rugót, meghúzott egy másikat, és elővigyázatosan fordított egyet az egyik fogaskereken. Abban a pillanatban felcsendült egy édes dallam kétszer egy pillanatra elakadt, de szólt. Egyértelműen egy osztrák komponistától, Wolfgang Amadeus Mozarttól származott. Luigi megbabonázva hallgatta. Amikor a dallam véget ért, óvatosan ráhajtotta a dobozra fedelét. Olyan áhítattal szemlélte, mintha valami nagyon nagy kincsről lett volna szó. Te egy zseni vagy, mondta nevet Renzi, mint a kis Móczárt, aki ezt a kis éjszenét írta. – Ez a címe? – Ez, felelte Szinyar Renzi. – Gyönyörű zene. – Szerintem is, azért is volt ilyen fontos nekem, hogy a zenedoboz megint működjön. Luigi komolyan bólintott, aztán ámulva körülnézett, és egyenként szemügyre vette a polcokon sorakozó sok-sok tárgyat. Nyugodtan kézbe vehetett bármelyiket, mondta a mester. Egyik sem törékeny. Szabad? kért Luigi Mariától is engedélyt. Maria bólintott. A fiú az egyik polchoz lépett, és leemelt egy vágódeszkát. Tenyerével végig simította a felületén, majd az orrához emelte, Beszívta a fa illatát, ahogy korábban a fa hengerekét. Arcára különös kifejezés ült, mintha a szag olyas valamire emlékeztetné, ami valaha régmúlt időkben történt. – Luigi! – szólította meg halkan Maria. – Mire gondolsz éppen? A fiú felpillantott, válasz helyett megkérdezte az asztalost. – Műhelye is van? – – Szinyor Renzi! – Hát persze! – felelte az öregember. – Szeretnéd megnézni? – Nagyon! – Gyere, fiatal ember! – intette magához Szinyor Renzi, és a kis hátsó udvaron át bevezette Luigi-t a műhelyébe. Maria ment utánuk. Ahogy beléptek a nagy világos helyiségbe, Luigi már is ott termett a munkapadnál, amelyen Renzi az imént még dolgozott. Alatta a padlót forgácsborította. Luigi lekuporodott, mindkét kezével beletúrt a kunkorodó forgácsba, és halkan nevetgélt. Nagyon úgy nézel ki, mint aki nem először jár asztalos műhelyben. A mester Mariához fordult, aki tanács talanul megvonta a vállát. Fogalma sem volt, mitől érezheti magát Luigi ennyire jól. Félingsége, szégyenlőssége egy csapásra eltűnt. Kihúzta magát és mosolygott. Mint mikor valaki hosszú útról hazatér. – Volt asztalos a családodban? – kérdezte szinyor Renci. – Nem tudom – felelte Luigi. Hogy hívnak, kisfiam? – Luiginak. És a vezeték neved? – segélykérő pillantást vetett Mariára. – A papírjaiban a tasziló név áll – mondta Maria de nem tudjuk biztosan, hogy valóban az-e a családneve. – Az nagyon könnyen lehet, – vélte szinyar Renzi. – Tudok, egy Ricardo Tassilóról, kint Osztiában, akinek a műhelye évekkel ezelőtt leégett, csak a falak maradtak meg. A tűzben a feleségével és a gyerekeivel együtt életét vesztette. – Lehet, hogy az egyik fia életben maradt? Luigi újai közül kicsúszott a vágódeszka, ő azonban villámgyorsan reagált és ügyesen elkapta. Elképzelhető, hogy Ricardo Tassziló fia vagy, töprengette Szinyor Renci. Ha jól tudom, a legkisebb fia tűzeset idején hat éves forma lehetett. Luigi tátott szájjal bámult az öreg emberre. Tulajdonképpen ebben a korban az embernek emlékeznie kellene a szüleire, folytatta Renci. – De hát ezt maga jobban tudja nálam, signorina Montessori, maga az orvos. Maria döbbenten hallgatta a beszélgetést. Lehetséges, hogy a tűz olyan rettenetes élményt jelentett luigi -nak, hogy egyszerűen kitörölte az emlékezetéből. Nagyon is lehetséges, és akkor az azt jelenti, hogy luigi -nak nem csupán neve van, hanem hogy szeretetteljes családban élt, és az isztitútódi osztia igazgatójának állításával ellentétben anyja nem prostituált volt, aki így akart megszabadulni tőle. Azt hiszem, egy templom mellett lakhattam, mondta Luigi. Emlékszem a harangszóra. Így van, felelte szinyar Renzi. A műhely a templom közelében állt, és mellette volt egy nagy közkút, de sajnos a tüzet azzal sem lehetett eloltani. – Tényleg volt ott egy kút is? – válaszolta lelkesen Luigi. Szemében fény gyúlt. Mindig magam előtt láttam, amikor meghallottam a kéz a szendáraja harangjait. A fiú arcára megint kiült az árnyék, amit Maria már olyan jól ismert. Elég volt megemlíteni a harangszót, amit az osztiai intézetben hallott, és már is elsápadt. Az elmegyógyintézetben töltött idő egyszer s mindenkorra véget ért, nyugtatgatta Mária. Ha akarod, megkérdezhetem az egyik kollégámat, Ricardo Tászilóról, aki személyesen is ismerte. Talán meg is látogathatod. Biztos mesél majd az édesapádról betette fel színor Renci. Megtenné nekem? kérdezte Luigi szinte rajongással a hangjában. Hát persze. Szinyor Renci láthatóan egy kicsit zavarba is jött attól, ahogy a fiú ilyen nyíltan kimutatta szeretetét. Aztán miközben alaposan megnézte magának Luigit, láthatóan eltöprengett. Némi gondolkodás után megszólalt. Úgy tűnik szereted a fát. Luigi bólintott, és nem estél a fejedre, különben a szinyorina nem téged hozott volna magával bevásárolni, és nem dicsérne agyba főbe. Luigi nem válaszolt. Még mindig a hallottak hatása alatt állt. Egy eszes inast keresek, folytatta Renzi mester. Eddig nem találtam olyat, akivel elégedett volnék. Mit gondolsz Luigi Tassziló osztiából? Szeretnél beállni hozzám? Maria megijedt. Neki ez túl gyorsnak tűnt. Szerette volna, ha az asztalos vele beszél, mielőtt bogarat ültet a fiú fülébe. Luigi azonban rögtön fellelkesült. Elég nagy vagyok hozzá? Persze! Maria tudta, hogy színyor Renzi javaslata több volt puszta ajánlatnál, hogy nem csupán inast keresett. Luigi nála dolgozhatna és élhetne. Szinyóra Renci főzne rá, finomságokkal kényeztetni, és úgy bánna vele, mint saját gyermekével, ilyen ugyanis nem adatott meg neki. Vagy netán más tervei vannak a fiúval, fordult az asztalos Mariához, aki kényes helyzetben érezte magát. Luigi nagyon okos volt, és Giuseppével együtt azt tervezték, hogy a műszaki iskola után esetleg egyetemre küldenék őt. Skiamanna professzor éppen egy héttel korábban beszélt róla, hogy ha leérettségizik, akár még ösztöndíjat is tudna neki szerezni. Luigi azonban éppen e percben minden jel szerint másképp döntött. Megengeded, Maria? Maria nagyot nyelt. Számára soha nem is volt kérdés, hogy Luigi előbb-utóbb elhagyja a klinikát, az viszont meglepte, hogy ennek ilyen hamar eljött az ideje. Mostantól kezdve csak nagy néha fogja látni, ha anyagért jön a műhelybe, vagy ha a fiú meglátogatja őt. A küszöbön álló veszteség gondolata ráébresztette, hogy Luigi mennyire a szívéhez nőtt. Ez egy nagy horderejű döntés, mondta a fiúnak, aki közben visszatért a munkapad mellé, és mutató ujjával végig simított egy gyalú markolatán. Ezt nyugodtan végig kell gondolnunk, Luizsi. Most azért nem szeretsz iskolába járni, mert félsz a tanároktól, de ennek nem kell okvetlenül így maradnia. Beszélhetek velük. A fiú ajka lebiggyett a csalódottságtól. De dönteni természetesen te fogsz, tette hozzá. Őt magát is meglepte, hogy e szavak milyen nehezen hagyták el az ajkát. Ugye, szinyor Renzi, nem várja, hogy Luigi itt és most rögtön döntsön. Az öreg ember megvonta a vállát. Nyilvánvalóan éppen ebben bízott, de csak ennyit mondott. Egy darabig nem veszek fel mást, és örülnék, ha Luigi elfogadná az ajánlatot. A fiú arcáról lerít, hogy szíve szerint azonnal hangos igennel válaszolt volna. Maria azonban ragaszkodott ahhoz, hogy ne döntsön még, aludjon rá egyet, amibe Luigi bele is egyezett, naha örömtől sugárzó arcán már most látszott, hogyan fog dönteni. Színor Renzi is láthatóan örült a fiúnak, Maria pedig belátta, hogy Luigi a műhelyben boldogabb lenne, mint a műszaki iskolában. Pedig Igazán szívesen harcba szállt volna a tanárokkal. Szerette volna bebizonyítani ezeknek a felfúvalkodott férfiaknak, hogy Luigi intelligensebb némelyiküknél. Ehelyett viszont most kénytelen lesz kíméletesen közölni a hírc kiamannával és Giuseppével. Mint a diákjuk úgy döntött, hogy a maga útját fogja járni, ráadásul arra, hogy ezt megteheti. Éppen ő tanította meg.